Nummer 12 und 13. Hallo Maria, wie geht's? Hallo Lukas, danke, gut. Weißt du, seit ich meinen neuen Job habe, bin ich echt ein ganz anderer Mensch. In dem neuen Krankenhaus, wo ich jetzt arbeite, sind wir ein echt nettes Team. Es ist ein völlig anderes Arbeiten als bei meiner alten Stelle. Ach ja, im Parkkrankenhaus ging's dir ja nicht so gut. Aber was ist denn jetzt anders? Naja, jetzt habe ich eine junge Chefin, die war selber Krankenschwester. Und hat noch nicht vergessen, wie stressig der Job sein kann. Auf der Station jetzt helfen wir Schwestern uns gegenseitig, wenn es mal Probleme gibt. Nicht so wie im Parkkrankenhaus, wo alle so arrogant waren. Na, das klingt ja toll. Dann hast du ja vielleicht auch mal wieder Zeit zum Grillen im Westpark. Ja, klar. Hoffentlich wird das Wetter bald wieder besser.